а потім піти до виконкому і передати йому справу з доктором. Але він не прокинувся в рівчаку. Непритомний, не опам'ятавшись, він умер серед сонцем випаленого бур'яну. Ріпс обдивився будівлю, вікон не було, двері були з важкого заліза, мабуть цаль завтовшки, Вибратись не було ніякої змоги. Він мав із собою їжу, отже взявся поки що за фабрикацію альбо. Йому трохи заважали робити щури, вони бігали без жодного страху навколо нього. Один навіть пробував кусити його за бутинок. Ріпс тільки засміявся, побачивши, як він зав'язав зуби в грубій американській підошві. Спіймавши щура за спинку, він обив його, щоб не в'яз, вирізавши спочатку ланцет очі. Одрізавши носа і, поколупавши ланцетом черепа, пустив. Щур упав на спину, знову звівся на ноги, знову впав. Плазував якось боком та не міг сунути з місця. Ріпс одрізав йому по черзі всі чотири лапки і кинув. «Це буде йому наука не в'язнути до людей», – вирішив Ріпс. Він працював до вечора, в той самий час, коли козак конав Рівчакові, Ріпс вирішив повечеряти і лягти спати. Очевидно, ці дикони сьогодні його не випустять. Він почав занепокоюватись і ще раз обдивився в стіної двері. Вибратись без інструментів не було жодної змоги. В крайньому разі він завтра підкопає ножем під стінку і спробує прокопати хода. Поки що він прибрав з столу приладдя, розстелив на столі макентош. І клинучи, на чому світ стоїть диконські звичаї, ліг спати. Вночі Ріпс прокинувся. Його щось укусило. Він засвітив сірника і побачив, як щур зіскочив з столу. Ще кілька штук він запримітив на підлозі. Це вже було занадто. Він почав шпорляти в щурів, чим попало, і, розігнавши їх, заснув і знову. Він не проспав і чверть години – як знову прокинувся від укусу. На цей раз, скільки він не шпурляв, щори не тікали з складу, а тільки перебігали з місця на місце. Ріпс, трохи зляканий, помітив, що число їхнє збільшилося, вони бігали навколо столу і звідкись наче з'являлися нові і нові. Він засвітив лямпу і сів на столі. «Доведеться не спати сьогодні», все одно не дадуть заснути. Він зліз з долу і почав розстановляти приладдя. Він хотів у крайньому разі попрацювати. Щури трохи принишкли і збилися по кутках, але зі складу не тікали. Попрацювавшись кількість часу, Ріпс знову почув, що його вкушено. Він змахнув рукою і схопив щура. Той впиявся зубами йому в палець. Доктор зойкнув от болю і, шпурнувши щура, почав шукати пластиря для пальця. В цей момент його вкушено ще і ще. Довелося знову злазити на стіл. Картина, що ріпс побачив навколо, трохи його навіть злякала. Сотні щурів купчилися по кутках, десятки ходили по підлозі і подекуди котрись пробував вискочити на стіл. Побачивши Ріпса на столі, щури вийшли з кутка. Тепер Ріпс помітив, звідки вони приходили. Коло дверей була дірка в підлозі, звідти вилазили нові і нові гризуни. Не занадто мужній Ріпс був серйозно злякався. Вони могли його здорово покусати сьогодні. В цей мент один скочив на стіл і стрибнув йому на ногу. Нервовим рухом ріп скинув його на підлогу, але в тій же хвилі на столі опинився другий, третій, десятки сотні щурів і почали дертися на ріпса. Отчайними рухами він скидав їх з ніг, з одежі, але щури чим раз смілішали. Він одривав щура, той хапав його за руку. Уже кілька разів голодні гризуни добиралися до його горла. Одну руку ріп стримав весь час коло обличчя і що півсекунди знімав з грудей озвірілих щурів. Раптом він почув нестерпний біль у потилиці. Він замахнувся рукою, втратив рівновагу.